Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ третій. Я знайомлюся зі своїм дядьком. Незабаром почувся брязкіт ланцюгів і засувів. Двері хтось обережно відчинив і зразу ж зачинив, як тільки я переступив поріг. «Іди на кухню і нічого не чіпай», – сказав голос. І поки цей чоловік порався з засувами та ланцюгами, замикаючи за мною двері. Я навпомоцки дібрався до кухні. Вогонь уже яскраво розгорівся і освітлював таку злиденну кімнату, якої мені ще ніколи не доводилося бачити. На полицях стояло з півдесятка тарілок і мисок, на столі була приготовлена вечеря, миска вівсяної каші, рогова ложка і кухоль світлого пива. Більше нічого не було в цій великій порожній кімнаті зі склепінчастою стелею, крім кількох замкнених скринь, що стояли попід стіною, та шафи для посуду в кутку з замком на ній. Закріпивши останній ланцюг, чоловік зайшов у кухню і почав уважно мене розглядати. Він був середнього зросту, сутулуватий і вузькоплечий з землистим обличчям. Що ж до віку, то йому могло бути від 50 до 70 років. На ньому був фланелевий нічний ковпак і нічний халат з такої самої тканини, надітий поверх драної сорочки. Цей халат замінював йому і камізельку, і каптан. Бритва, очевидно, вже давно не торкалася його обличчя. Та найбільше мене вразило і навіть налякало те, що він весь час не спускав з мене очей і водночас жодного разу не глянув мені прямо в обличчя. Я ніяк не міг здогадатися, хто такий цей чоловік. найдужче він скидався на старого, некорисливого слугу, якого за харчі і житло залишили наглядати за цим великим будинком. «Ти дуже голодний», – спитав він, дивлячись кудись у простір, десь на рівні мого коліна. «Можеш з'їсти цю вівсянку». Я зауважив, що це, очевидно, його власна вечеря. «Пусте», – протяг він. «Я можу чудово обійтися і без неї. Однак я вип'ю Елю. Він трохи заспокоює кашель». Чоловік відпив майже півкухля, все ще не зводячи з мене очей а потім рантом простяг руку. «Покажи листа!» Я сказав, що лист адресований не йому, а містерові Балфорові. «А я хто такий, по-твоєму?» – спитав він. «Дай мені листа від Олександре!» «Ви знаєте, як звали мого батька?» «Було б дивно, коли б я не знав», – відказав він. «Твій батько був моїм рідним братом, і хоч тобі, здається, мало подобається і мій дім, і я сам, і моя чудова вівсянка». Все-таки я твій рідний дядько, Деві, мій любий, а ти – мій рідний Небіш. Тож давай сюди листа, а сам сідає вечерій. Коли б я був менший на кілька років, то, напевно, розплакався би від сорому. втоми і розчарування. Тепер же я не міг знайти жодного слова у відповідь, ні доброго, ані злого. Мовчки віддав йому листа, а сам сів до столу і почав їсти кашу так неохоче, як ніколи доти. Тим часом мій дядько, нахилившись до вогню, крутив у руках листа. «Ти знаєш, що в ньому?» – раптом спитав він. «Хіба ви самі не бачите, сер?» – зауважив я, що печатка не зламана. «Бачу», – промимрив він. «Чого ж ти прийшов сюди?» «Віддати вам листа», – відповів я. «О, ні», – промовив він, хитро поглядаючи на мене. «Ти, безперечно, на щось сподівався!» «Признаюсь відверто, сер?» – сказав я. Коли мені сказали, що я маю заможних родичів, то і справді я плекав надію, що вони допоможуть мені влаштуватись у житті. Але я не жебрак, не прошу у вас милостині і не візьму нічого такого, що дається неохоче. Хоч я і здаюся бідним, але в мене є друзі, які радо допоможуть мені. «Ат-ат!» запротестував дядько Ебінізер. «Нічого ображатися на мене. Ми ще встигнемо порозумітися. До речі, Деві...» Якщо ти вже не хочеш цієї каші, то я доїм її. А знаєш, провадив він далі, витіснивши мене зі стільця і забравши ложку. Вівсянка чудова, поживна їжа, благородна їжа. Він пробубонів півголосом молитву і накинувся на кашу. Твій батько дуже любив цю страву, я пам'ятаю. Його можна було назвати, якщо не обжерою, то принаймні добрим їдцем. Що ж до мене, то я завжди лише доторкався до їжі. Дядько сьорбнув пива, яке, очевидно, нагадало йому про обов'язки гостинності, бо він одразу ж промовив. «Якщо в тебе пересохло в роті, то знайдеш воду за дверима». На це я не відповів нічого, а вперто стояв далі і гнівно дивився на дядька. Зате він квапливо ковтав їжу, наче його хтось підганяв, і раз у раз зиркав то на мої черевики, то на мої панчохи домашнього виробу. І тільки один раз, коли він наважився глянути трохи вище, наші очі зустрілися. І навіть на обличчі злодія, якого щойно впіймали за руку в чужій кишені, не відбилося би стільки страху. Це примусило мене задуматись, чи не став він такий полохливий тому, що надто довго не був серед людей, і чи не стане мій дядько зовсім іншою людиною, коли трохи звикне до мене. Від цих роздумів мене відірвав його різкий голос. «Давно помер батько!» «Три тижні тому, сер, відповів я. «Александр був потайний чоловік, потайний, мовчазний чоловік», – зауважив дядько. «І за молоду він був не з балакучих. Він нічого не розповідав про мене. Доки ви самі мені не сказали, я навіть не знав, що він мав брата». «Невже? О, такої!» – здивувався Ебінзер. «Він, мабуть, і про Шос не казав нічого». Ніколи навіть не згадував його, відповів я. «Подумати лишень, сказав він дивний чоловік. Однак він здавався надзвичайно задоволеним. Але чи самим собою, чи мною, чи, може, поведінкою мого батька, я не міг здогадатися. У всякому разі дядько, очевидно, вже перебурював ту відразу чи недоброзичливість, яку спочатку відчув до мене. Бо раптом схопився з місця, пройшов по кімнаті за моєю спиною і поплескав мене по плечу. «Ми ще чудово поладнаємо!» – вигукнув він. «Я дуже радий, що впустив тебе, а тепер ходімо спати!» На мій подив він не засвітив ні лампи, ані свічки, а просто пішов у темний прохід, навпомацки відшукуючи дорогу, важко дихаючи, піднявся сходами на гору, зупинився перед якимись дверима і відімкнув їх. Я, спотикаючись, поспішав, щоб не відстати від нього. «І тепер стояв поруч!» Дядько наказав мені зайти всередину, оскільки це й була моя кімната. Я послухався, але, ступивши кілька кроків, зупинився і попросив дати хоч яке-небудь світло, щоб постелити постіль. «Ет-ет», пробурмотів дядько Ебінізер. «Сьогодні чудова місячна ніч». «Сьогодні не видно ні місяця, ні зірок, сер, на дворі така темрява, хоч в заперечив я. «Не бачу навіть, де тут ліжко». «Ет-ет», буркнув він. «Я не люблю, щоб у домі було світло, я страшенно боюся пожежі». «На добраніч, Деві, мій любий!» І перше, ніж я встиг знов запротестувати, дядько грюкнув дверима, і я почув, як він замкнув їх з коридору. Я не знав плакати чи сміятися. В кімнаті було холодно, як у Льоху, а коли я нарешті знайшов постіль, вона виявилася вогкою, мов торф'яне болото. На щастя, я захопив собою свій клунок і плет. Загорнувшись у плет, я ліг долі біля величезного ліжка і зразу ж заснув. Ледве почало світати, я розплющив очі і побачив, що лежу у великій кімнаті, оббитій тисненою шкірою, обставленій гарними різьбленими меблями і освітленій трьома широкими вікнами. Років десять, а можливо й двадцять тому не можна було би і бажати кращої кімнати для сну чи відпочинку. Але відтоді вогкість, бруд, миші й пацюки, а також те, що ніхто тут не жив, зробили свою справу. Крім того, у вікнах бракувало багатьох шибок, але тут це, напевно, була звичайна річ. Очевидно, моєму дядькові колись довелося витримати облогу своїх обурених сусідів, можливо, навіть з Дженет Клавстон на чолі. Тим часом піднялося сонце, а я так змерз у цій непривітній кімнаті, що почав стукати у двері і кричати – поки прийшов мій тюремник і випустив мене. Дядько повів мене за будинок, де був колодязь, і сказав, що я можу вмитися тут, якщо хочу. Умившись, я заквапився до кухні, де дядько вже розпалив вогонь і варив вівсяну кашу. На столі стояли дві миски з двома роговими ложками, але тільки один кухоль з пивом. Мабуть, я глянув на кухоль з подивом, і дядько помітив це – Бо наче у відповідь на мою думку спитав, чи не хочу я випити трохи елю. Так він називав свій напій. Я відповів, що звик до пива, але не хочу його обтяжувати. Дурниця, заперечив він, я не відмовлю тобі ні в чому розумному. Він узяв з полиці ще один кухоль, а потім на мій превеликий подив, замість налити ще пива, перелив рівно половину з одного кухля в другий. У цьому була свого роду шляхетність від якої у мене перехопило дух. Якщо мій дядько й був скупієм, то належав до тої найвищої породи скнар, які можуть примусити поважати свою ваду. Коли ми поснідали, дядько Ебінізер відімкнув шухляду, видобув звідти череп'яну люльку і папушу тютюну, від якої відрізав рівно стільки, щоб натоптати одну люльку, а решту замкнув знову в шухляді. Сівши проти сонця біля одного з вікон, він мовчки закурив. Час від часу його очі обмацували мене з усіх боків, і він випалював яке-небудь запитання. Раз він спитав, «А твоя мати?» І коли я сказав, що вона теж померла, промовив, «Померла. Гарна була дівчина». Потім знову після довгої паузи, «А хто такі ці твої друзі?» Я пояснив йому, що мої друзі – різні чоловіки з роду Кемблів, Хоч насправді лише один з них, а саме священник, звертав на мене хоч якусь увагу. Але я починав думати, що дядько надто зневажливо ставиться до мого суспільного становища, і, залишаючись із ним наодинці, я не хотів, щоб він вважав мене беззахисним. Він, здавалось, розмірковував над моїми словами. «Деві, мій любий хлопче!» – раптом обізвався він. «І правильно зробив, що прийшов до свого дядька Епінісара. Я високо ціную честь нашого роду і виконую свій обов'язок перед тобою, але я зараз думаю над тим, куди б найкраще тебе влаштувати. Зробити з тебе правника чи священника, чи, може, військового, що молодь найбільше любить. Мені не хотілося б, щоб Балфор принижувався перед якимись кемблами з верховини. А тому прошу тебе держати язик за зубами». «Ніяких листів, ніяких послань, нікому ні слова, інакше он мої двері». «Дядько Ебінізере», – сказав я у відповідь, – «я не маю ніяких підстав припускати, що ви бажаєте мені зла. І все ж я хотів би переконати вас, що в мене теж є гордість. Я не зі своєї волі йшов до вас, і якщо ви покажете мені на двері ще раз, то більше й ноги моєї тут не буде». Напевно, мої слова дуже вразили його. «Що ти? Не можна ж так, мій любий, не можна!» Заквапився він. «Почекай день-два, я ж не чаклун, щоб знайти твоє щастя на дні миски з кашею. Але дай мені день чи два. Не кажи нікому ні слова, і я обіцяю, що зроблю все можливе для тебе». Гараст погодився я. «Досить слів. Якщо ви справді хочете допомогти мені, то я, звісно, буду дуже радий і дуже вдячний вам». Мені почало здаватися, зарано, між іншим, що я потроху прибуркував дядька, а тому я одразу ж заявив йому, що треба провітрити і просушити на осонні моє ліжко та постільну білизну, бо ніщо на світі не примусить мене спати в такому неприємному місці. «Це мій будинок чи твій?» – спитав він різким голосом, але одразу ж стримався. «Тобто, не», – буркнув він, – «я не це хотів сказати. Що моє, та й твоє, деві, люби, а що твоє, та й моє». Адже кров не водиться, а на світі тільки ми двоє носимо ім'я Балфор. І він знову незв'язно заговорив про наш рід, про його колишню велич, про свого батька, який почав був розширювати будинок, і про себе, як він припинив дальше будівництво, вважаючи його злочинним марнотратством. Дядькові слова навели мене на думку передати йому побажання Дженет Клавстон. «Жебрачка!» — вибухнув він гнівом. — 1219. Це значить, що дня відтоді, як я продав її майно. — Боже, Та швидше я побачу її підсмаженою на жарівні, ніж це станеться. — Відьма, справжня відьма. Я піду зараз і поговорю з секретарем суду. З цими словами він відімкнув скриню і дістав звідти дуже старий, але добре збережений блакитний камзол, камізельку і ще майже новий кастеровий капелюх. Та й другий без позументу. Аби як одягнувся, взяв з шафи ціпок, знову все позамикав і вже зібрався йти, як раптом нова думка зупинила його. — Я не можу залишити тебе самого в будинку, — заявив він. — Доведеться замкнути його. Кров ударила мені в обличчя. — Якщо ви виженете мене з дому, то більше не побачите мене як друга, — скипів я. Дядько страшенно зблід і закусив губу. «Це поганий спосіб», – промовив він, злісно дивлячись у куток на підлогу. «Це поганий спосіб завоювати мою прихильність, Девіде!» «Сер», – відказав я, – «хоч я і віддаю належну пошану вашим літам і тому, що ви мій родич, але ваша прихильність для мене не варта і щербатого мідяка. Мене вчили поважати себе, і коли б ви навіть уособлювали всіх моїх дядьків і весь рід, я все одно не став би купувати вашу прихильність такою ціною. Дядько Ебінізер підійшов до вікна і виглянув на подвір'я. Я бачив, що він весь тіпається, наче паралітик. А коли він обернувся, на обличчі в нього блукала посмішка. «Ну що ж», – сказав він, – «треба вміти терпіти самому і щадити терпіння інших. Я нікуди не піду і не будемо більше говорити про це». Дядько Ебінізер, здивувався я. «Я нічогісінько не розумію. Ви поводитеся зі мною, як із злодієм. Вам неприємно, що я в цьому домі, ви підкреслюєте це кожним своїм словом і що хвилини. Неможливо, щоб ви могли полюбити мене, а щодо мене, то я розмовляв з вами так, як ніколи ні з ким навіть не думав розмовляти. Тоді чому ж ви намагаєтеся затримати мене тут? Відпустіть, дозвольте мені повернутися до моїх друзів, що люблять мене». «Ат-ат, що за дурниця, заперечив він. Ти мені дуже подобаєшся, ми ще чудово поладнаємо, а заради честі дому я не можу дозволити тобі піти звідси. Поживи тут спокійно, ти ж розумний хлопець, побудь трохи зі мною і побачиш, що ми порозуміємося. Гаразд, цер, погодився я, подумавши. Я залишусь на деякий час. Звичайно, справедливіше дістати допомогу від родичів, ніж від чужих людей. І якщо ми не поладнаємо, то сподіваюся, що це буде не з моєї вини. Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ четвертий. Я наражаюсь на небезпеку в шоу з Гавзі. День, що почався так погано, минув досить добре. О півдні ми знову їли холодну вівсяну кашу, а ввечері гарячу. Вівсяна каша і слабеньке пиво були, напевно, щоденним раціоном мого дядька. Дядько розмовляв мало, але як і раніше, після довгої мовчанки раптово випалював якесь запитання, а коли я спробував навести його на розмову про своє майбутнє, знов ухилився від цієї теми. В кімнаті поряд з кухнею, куди він дозволив мені зайти, я знайшов силу силену латинських і англійських книжок, які з великою охотою читав до вечора. Час минав так непомітно в цьому приємному товаристві що я майже примирився зі своїм перебуванням у Шоосгавзі. І тільки вигляд дядька та його очі, які наче гралися в хованки з моїми, пробуджували недовіру. Я виявив одну річ, що навіяла мені деякі сумніви. Це був напис на першій сторінці тоненької книжки «Балат» у виданні Патріка Вокера, зроблений очевидно, рукою мого батька. «Моєму братові Ебінізерові в п'ятиріччя з дня народження». Найбільше мене бантежило ось що. Оскільки мій батько був безперечно меншим братом, то він або припустився дивної помилки, або ж іще до того, як йому сповнилося п'ять років, уже вмів писати гарним, чітким, твердим почерком. Я намагався викинути це з голови, але хоч і переглянув багато цікавих книжок, старих і нових, історію, поезії і оповідання. Думка про батьків почерк не покидала мене. Повернувшись нарешті в кухню і, знову сівши до вівсяної каші, я насамперед запитав, чи не був мій батько дуже здібний до навчання. — Олександр! — ніколи, — відповів дядько. — Я був багато кмітливіший, я з був розумним хлопчиком і навчився читати одночасно з ним. Його слова ще дужче збентежили мене. Мені спало на думку, що батько і дядько Ебінізер, мабуть, були близнятами, і я спитав про це. Дядько зірвався зі стільця, і рогова ложка випала з його рук додолу. «Чому ти питаєш про це?» – крикнув він, схопивши мене за борт камзола. І глянув цього разу мені просто в очі. Його очі, маленькі, світлі й блискучі, як у пташки, якось дивно кліпали і мружились. «Що ви хочете цим сказати?» – спитав я дуже спокійно, бо був куди сильніший від нього. І мене нелегко було залякати». «Заберіть свою руку і киньте так поводитися зі мною». Мені здалося, що дядько на силу стримувався. «Послухай, Девіде», – сказав він, – «не будемо говорити про твого батька. У цьому вся справа». Якусь хвильку він сидів і тремтів, утупивши очі в тарілку. «Александр був єдиним моїм братом», – додав дядько зовсім байдужим голосом, потім підняв з підлоги ложку і знову накинувся на вечерю, але й далі тремтів. Цей спалах, коли дядько зняв на мене руку і несподівано признався в любові до мого покійного батька, був мені зовсім незрозумілий і викликав у мене одночасно і страх, і надію. З одного боку, я почав думати, що мій дядько, мабуть, божевільний і може бути небезпечним. З другого боку, мимоволі і навіть проти мого бажання, в голові почала складатися історія, подібна до народної балади про бідного хлопця, законного спадкоємця і підступного родича, що намагався позбавити його спадщини. Коли б мій дядько не мав глибоко в душі причин боятися мене, то чого б він тоді морочився з родичем, мало не жебраком, який несподівано прийшов до нього? Хоч я й відганяв таку думку, вона міцно засіла в моїй голові, і я, за дядьковим прикладом, почав непомітно стежити за ним. Так ми сиділи, як кішка з мишею, крадькома придивляючись один до одного. Дядько більше не сказав жодного слова, ні доброго, ані лихого, але весь час розмірковував над чимось важливим для нього. І що довше ми сиділи, що більше я дивився на дядька, то більше впевнювався в тому, що він задумує щось недобре. Прибравши зі столу, він знову, як і вранці, відрізав тютюну на одну люльку, підсунув стільця в куток до каміна і курив там якийсь час – сидячи спиною до мене. «Деві!» – нарешті обізвався він. «Я оце думаю!» – дядько спинився і повторив свої слова. «В мене є трохи грошей, які я майже пообіцяв дати тобі ще до твого народження!» – провадив він далі. «О, без будь-яких формальностей, розумієш! Просто в розмові за склянкою вина!» «Так ось, я тримав ці гроші окремо. Це було дуже невигідно, але обіцянка є обіцянка!» І тепер ця сума виросла рівно до... тут він затнувся... рівно до сорока фунтів. Останні слова він промовив скоса, зиркнувши на мене через плече, а потім додав майже з криком «Шотландських!». Оскільки шотландський фунт дорівнював англійському Шилінгові, різниця від цієї поправки була досить значна. Крім того, я розумів, що вся ця історія – брехня, вигадана з якоюсь метою, якої я не міг розгадати» тому я навіть не намагався приховати глузливого тону, коли відповідав йому. — О, ви помилялися, сер. фунтів стерлінгів, напевно. — Я це й хотів сказати, — буркнув дядько. — Фунтів стерлінгів. І якщо ти на хвилинку вийдеш із кімнати поглянути, яка сьогодні ніч, я дістану гроші і тоді покличу тебе. Я виконав дядькове прохання, призирливо посміхаючись над його певністю, що мене так легко обдурити. Ніч була темна, і лише кілька зірок мерехтіли над небокраєм. Між далекими пагорбами глухо стогнав вітер. Я подумав, що наближається громовиця, і погода, очевидно, зміниться, але навіть не уявляв собі, яке величезне значення це матиме для мене ще до того, як настане ніч. Покликавши мене в кімнату, дядько відрахував мені в руку тридцять сім золотих гіней. Решту ж кілька дрібних золотих і срібних монет – Затримав у руках, але в останню хвилину душа його не витримала, і він поклав їх у кишеню. «Ну от», – промовив він, – «тепер бачиш! Я дивак і дивно поводжуся з чужими, але слова свого додержую, І ось тобі доказ цього». Дядько здавався мені таким скупим, що я онімів від цієї несподіваної щедрості і не міг знайти слів, щоб висловити свою вдячність. «Жодного слова», – сказав він. «Не треба ніяких подяк, мені подяки не потрібні. Я виконую свій обов'язок. Звичайно, не кожен зробив би так, але мені приємно, хоч я й обачний чоловік, віддати належне синові мого брата. Приємно думати, що тепер ми порозуміємось, як і годиться таким близьким людям». Своєю чергою я відповів йому теж якомога великодушніше, але весь час сушив собі голову, що ж буде далі і чому він розлучився зі своїми дорогоцінними гінеями, бо навіть мала дитина не повірила би його поясненню. Потім дядько знову скоса глянув на мене. А тепер, мовив він, послуга за послугою". Я сказав у відповідь, що готовий довести свою вдячність у будь-якій розумній мірі і замовк чекаючи якоїсь неймовірної вимоги. Та коли дядько нарешті наважився заговорити, то сказав тільки досить справедливо, на мою думку, що він старіє і стає кволим, а тому сподівається, що я допоможу йому поратися в будинку і в садку. Я відповів, що радий прислужитися йому. «Гаразд!» – зрадів дядько. «Почнемо відразу ж». Він видобув з кишені і ржавий ключ і подав мені. «Ось ключ від башти в самому кінці будинку. Потрапити в неї можна тільки з надвору, бо та частина будинку не закінчена». «Повійди в башто, піднімися сходами вгору і принеси мені з горища скринько». «У ній папери», – додав він. «Можна взяти з собою свічку, сер?» – спитав я. «Ні», – сказав він з хитрим виглядом. «У моєму домі не можна запалювати вогонь». «Гаразд, сер», – погодився я. «А сходи там у порядку?» «Сходи чудові», – заявив він, і коли я вже виходив з кімнати, додав. «Тримайся ближче до стіни, поручнів там нема». Але східці дуже зручні. І я вийшов у темряву ночі. Вдалині ще завивав вітер, хоч біля будинку не відчувалося навіть його подиху. Безпросвітна темрява огорнула все навколо, і я був радий, що міг рухатися попід стіною, поки нарешті дійшов до дверей башти в кінці недобудованого крила. Я встромив ключа в замкову дірку, і ледве встиг повернути його. Як раптом без жодного подиху вітру чи звуку грому, все небо на якусь мить осяяла блискавиця, а потім знову запала непроглядна темрява. Мені довелося затулити рукою очі, щоб знову призвичаєтись до темряви, і я ще був напівосліплений, коли зайшов у башту. Всередині башти стояв такий густий морок, що від страху в мене перехопило дух. Але простягти руку перед собою, я ступив крок у пітьму і зразу ж наткнувся рукою на стіну а ногою натрапив на перший східець. Виявилося, що стіна зроблена з чудового тесаного каменю. Рівні і міцні сходинки, хоч надто круті й вузькі, теж були з шліфованого каменю. Пам'ятаючи дядькові слова про поручні, я намагався триматися ближче до стіни башти і з завмиранням серця намацував дорогу в цілковитій пітьмі. Шоус Гавс мав п'ять поверхів, не рахуючи горище. В міру того, як я просувався вперед, мені здавалося, що в башту звідкись проникає повітря, і що стає трохи світліше. Я ніяк не міг зрозуміти, що могло би бути причиною такої зміни, як раптом знову спалахнув відсвіт грозової блискавки. Якщо я не закричав, то лише тому, що страх паралізував мій голос, і тільки завдяки долі, а не власній силі, я не впав зі сходів. При спалахові блискавки я побачив у стіні численні проломи, так що, здавалося, ніби я дерся вгору по відкритому риштуванню, та і східці були неоднакової довжини, і моя нога саме в ту мить була за два від відпорожнечі. Так ось вони які ці чудові сходи, подумав я, і з цією думкою серце моє закипіло гнівом, що додало мені хоробрості. «Дядько послав мене сюди на явну небезпеку, а, можливо, і на смерть. Я заприсягся, що з'ясую це «можливо». Хоч би мені довелося навіть скрутити собі в'язи, став рачки і повільно, як слимак, почав підніматися сходами, промацуючи перед собою кожен цаль простору і випробовуючи міцність кожного каменя. Від контрасту з блискавкою темрява наче подвоїлась. Та це ще було не все» бо мене оглушував і бентежив страшенний шум, який здіймали кажани у верхній частині башти, до того ж ці огидні тварюки, спускаючись, іноді вдарялися об моє обличчя або об спину. Слід зазначити, що башта була чотирикутна, і в кожному кутку для сполучення сходів на поворотах лежало по великому каменю різної форми. Я доповз до одного з цих поворотів, мацаючи, як і раніше, перед собою, Несподівано моя рука зісковзнула з каменя і повисла в порожнечі. Сходів далі не було. Посилати по них у пітьмі чужу людину означало посилати її на неминучу смерть. І хоч я завдяки блискавці та власній обережності залишився живий, однак на саму лише думку про небезпеку, яка мені загрожувала, і про страшенну висоту, з якої я міг би впасти, холодний піт пройняв мене, і все тіло моє розслабло. Але тепер я знав усе, що хотів знати, а тому повернув назад і, затаївши в серці страшенну злість, почав навпомацки спускатися. Коли я пройшов майже половину шляху, з шумом налетів вітер, струсонув башту і знову стих. Потім пішов дощ, і перш ніж я встиг спуститися, линув як з відра. Я виставив голову просто під зливу і глянув у бік кухні. Двері, які я, виходячи, зачинив за собою, тепер були відчинені навстіж. І звідти проникало надвір двір ледь помітне світло. Мені здалося, що я бачу постать, яка стоїть непорушно під дощем, немов до чогось прислухаючись. Потім спалахнула сліпуча блискавка і освітила мого дядька, який стояв саме на тому місці, де я щойно бачив ту постать, і зразу ж за блискавкою пролунав оглушливий гуркіт грому. Не знаю, чи дядько сприйняв гуркіт грому за звук мого падіння, чи, може, почув у ньому голос неба, який сповіщав про заподіяний злочин. Про це я лишаю вам здогадуватися самим. У всякому разі певне те, що його охопив панічний страх, і він вбіг у будинок, залишивши двері відчинені. Я покрався якомога обережніше слідом за ним, увійшов нечутно на кухню і почав стежити. Він уже встиг відчинити буфет, що стояв у кутку, витягти звідти велику пляшку з горілкою, і тепер сидів за столом спиною до мене. Час від часу все його тіло тіпалось, як у лихоманці. Він голосно стогнав і, підносячи пляшку до рота, ковтками пив міцний трунок. Я підійшов у притул до нього ззаду. І, несподівано вдаривши його обома руками по плечах, вигукнув. а, -а, -а дядько скрикнув, немов бекнула коза. Опустив руки і, як мертвий, повалився на підлогу. «Це мене трохи спонтеличило, але насамперед треба було подбати за себе». Не вагаючись ні хвилини, я полишив його, а сам вирішив до того, як він опритомніє і вигадає якесь нове зло, запастися зброєю. Ключі висіли в буфеті. Там було кілька пляшок, очевидно, з ліками, безліч рахунків та інші папери, які я переглянув би з великою охотою, коли б мав час. А також інші найдоконечніші речі, не потрібні мені зараз. Тоді я взявся за скрині. Перша була наповнена борошном, друга – торбинками з грішми та паперами, зв'язаними в пачки. Третій – між різними речами, переважно одягом, я знайшов заржавілий, страхітний на вигляд верховинський кінжал без піхов. Я сховав його під камізельку і повернувся до дядька. Дядько ще лежав у тій самій позі, весь скорчений, відкинувши вбік руку і зігнувши в коліні ногу. Обличчя його дивно посиніло. Здавалося, що він не дихає. Я злякався, гадаючи, що дядько помер, швидко приніс води і хлюпнув йому в обличчя. А він почав наче опритомнювати. Поворушив губами і закліпав очима. Нарешті глянув угору. Побачив мене, і в очах його застиг вираз смертельного жаху. «Ну, а тепер сядьте», – обізвався я. «Ти живий», – схлипнув він, – «скажи, ти живий?» «Як бачите», – відповів я. «Та не вам я маю дякувати за це». Він почав задихатися, хапаючи ротом повітря. «Синя пляшечка!» – прохрипів він. «У шафі синя пляшечка!» Він дихав усе повільніше. Я підбіг до буфета і розшукав там синю пляшечку з ліками. Доза була вказана на наліпці, і я чим швидше дав йому ліків. «Це від хвороби!» – промовив він, трохи оживаючи. «Я хворий, Деві, підводить серце!» Я посадив його на стілець і мовчки втупився в нього очима. Правда, мені було трохи і жалко цієї безперечно хворої людини, але в мені кипів справедливий гнів, і я висипав перед дядьком усі запитання, на які жадав мати негайну відповідь. Чого він брехав мені на кожному слові? Чого боявся, щоб я не пішов від нього? Чого йому не сподобався навіть натяк на те, що він і мій батько були близнятами? Може, тому що це правда? «Навіщо він дав мені гроші, на які я, напевне, не мав ніякого права? І нарешті чому він намагався вбити мене?» Дядько мовчки слухав, а потім розбитим голосом попросив, щоб я відпустив його в ліжко. «Завтра скажу тобі все», – пообіцяв він. «Неодмінно скажу». Він був такий кволий, що я не міг не погодитись. Однак я замкнув його в кімнаті і поклав ключа до кишені. А потім повернувся в кухню і розвів таке вогнище, якого тут, мабуть, не бачили вже багато років. Загорнувся у свій плед, ліг на скринях і заснув.